طوې ما بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویسقلتم یا موسی لنؤمن لك حتا نرالا حجره تنفخذتكم سائقته وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون وزللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن کلو من طیباتی ما رزقناکم وما ظلمون ولیکن کانو انفسهم یزلمون مقصد د صورت بقره بیان تلورو مسلو دے اوله مسلہ ازباد توحید دوئیم مسلہ ازباد در رسالت درئیم مسلہ جہاد فی سبیل اللہ و تلورو مسلہ انفاق فی سبیل اللہ صورت پتلور برخو کی تقسیم دے اوله برخه سل آیتون دا پدې څلور آیتونو کې اوله مسأله اسبات توحید بیانېږي درېم برخه یو سل یو نه یو سل شپږه ويا پورې د پدې کې دویمه مسأله اسبات د رسالت بیانېږي درېم برخه یو نه 213 نه پورې د پدې کې jihad فی او څلورم برخه د 240 نه پورې د کې انفاق فی سبیل الله بیا دا برخه چې سل آیتونه د دا پدريو کې تقسیم ده اول باب شل آیتونه ده شلو آیاتونو کې دریو ډلو بیانو هغه درې ډلې چې په صفته فاتحه کې مختصر بیان شوی اولو او لو پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو بیانو پنځه صفاتونه او د هغه حکم د دنیا او حکم د آخرت دوه آیاتونو کې د منکرین بیانو دوه صفاتونه حکم د دنیا او حکم د آخرت نه آیاتونو کې د منافقانو بیانو د هغه ل سه صفاتونه او حکم د دنیا او حکم د آخرت بیان کړه اخرو چلورو آیاتونو کې د اول باب دو مثالونه یو مثال د پار دپارده منکیننو او یو مثال د اوبو پار د منافکانو بایان شو بیا دو باب شروع شو د یت نمبر تم نوواله تر نهه دی شمه دویم باب کې عام کتابو ټول انسانانو ته چې یا ربکم یو هم نسو او ودوو او خلکو عبادت کې یو منې خپل رب د یو رب عبادتو وکئ بللو سره په عباد کې مشرې کوئ په دیمانې پننجه د بیان کړهسممر د د لایللی وورمانې تفری که فلا تج آ الله اندا آیت نمبر دروښتم کی ضرور خبر وي اس باد در رسالته صداقت قران او دلیل وحی او مطالبه دلیل و پدې آیت کی ضرور خبر وي آیت نمبر څلور وښتم کی تخویف منکر د قران ته او منکر د دعوی ته چې پخپله داینه اغه دلیل چې نشوي دا او پخپله خبره مانه دلیل وړاندې نکی او منیم نه دلیل نشو وړاندې کوله دا مسره او, او بودوره منیم نه نو ویله تخويف ورقي زجر ورقي او ايت نمبر 15 ويشم کې ايت نمبر 15 ويشم کې كامل بشاره ته مؤمنان اوته يعني هغه چاته چې د او بو رب کو مسالې توحيد د اومني جسټ سپيکر استره من نه کومه خا آیت نمبر 52 مشتم کې بشاره تو کامل آیت نمبر 82 مشتم نه آیت نمبر 82 مشتم کې د فر اعتراض و چیت اچی مثال د پار د پوي وي مثال د ذات سره دا غي تعلق ني وي بیا دغه نه بعد آیت نمبر 82 نه د هډر شام پورې نامه اربعہ شروع کړ نامه تلور نعمتونه یو آیت ماته وشتم کې جنشتم اشتکره نو کیفیت تکور نبی الله یو آیت مرنه وشتم کې زموږه منافي مستاظ د پاره پیدا کړی دی نو کیفیت تکور نبی الله دیش نشپک دشر پوره درم نعمت چې تاسو بابا مې فرښتونه منعؤس کړو او تلور نعمت آیت نمبر و دېش کې یغ لغزش خطا نو ورته او ول انکار کې توحید نه عبادت کې ورې بل وسر شریکه آیت نمبر اته د تشک ترغیب او قران له اهديش کې تخویف او منکر د قران له داوي ټول تیا دي آیت نمبر چې له ختم نه تر شپګ نه وي پوری دا دریم باب شروع شولې په دې دریم باب کې خاص خطاب د ټولو بنسایلو ته چې کدا نور خلک نه منی تاسو ورې نه تاسو خو پیغمبرانو او اولاد یې کتابونه د تراغلی دي پیغمبرانو د تراغلی دي توحید معنی نه پوي سره اشناي تاسو ورې تاسو ورې د دیناول منکرین جوړیږي ولا تکونو اول کافرن به اول منکر تاسو موږ جوړیږي تاسو ردا خبر مناسب نه ده اول رکو اول شپک آیاتونه یعنی چلويخنه شپک چلويخ ته ورې ده اول رکو په دغه ډول تمهید ده تمهید په تمهید کې دغه خاصتون درې پلیتیا نه يهودوي چې دغه درې خاصتون اصل کې د یهودیت اصول دي یو تحریف یو کټماند حق او دریم تر عمل او درې خصيفتونه د مومنانو چې اصل کې د حقانیت اصول دي صبر صلات او ایمان بالآخرت د درې خصيفتونه د مؤمنانو بیا آیت نمبر 32 خنه هغه شپک یعنی خطاباته سته سته مطلب شپګه او خطابات مطلب خطابات هغه شپک خطابات د آیت نمبر 32 خنه شروع کی اول خطاب، آیت نمبر تر ایت نمبر دوش پیتا پوری ده، چه دی که منگل روانیو پا دی اول خطاب که اتا نعمتون بیانه ای او دوه نکمتون یعنی دو عذابون بیانه ای تر دیزی پوری منگا چلور نعمتون الوستی دي ویلیم دي یو نعمت منگا ویلیو آیت نمبر ایت نمبر ایت نمبر ایت نجات من فرعان تی فرعان نمی خلاص کردی، حضر کول در سره. دوم نعمت آیت نمبر 15م کو نجات مین الغرق جګه دریاب کې م تاسو بچ کړي وغه م تباکو فرعون دا دوم نعمت او دریم نعمت ایت نمبر 35 کې وين شي پرون ایتاول کتاب ورکول د کتاب یا د قانون ملته کتاب نه مراد قانون ده شریعت ده چې تاسو تا چې خلخ بل واک شوي تاسو تم یو قانون دی تورات شریعت م دیر کو او چلورم نعمت ایت نمبر څلور پنځوس کې عفا انل قتل تاسو یو یو ګناش یووا شرک نه شویو دسخی سخی عبادت هم کړو ان شرک شویو نو د قانون د مخه په تاسو باندې قتل واجب شویو وا. چې وا خپل تاسو چې شرک کړو بایدغه د خپل د خپلوان نه اوجل شي د نس دې خپل نه اوجل شي دا یو قانونو تاسو باندې قانون تدبیق شویو و نتا تاسو باندې را جرم راغلې نو هغه قتل النمير الممات حيات بعد الممات ژوند فست مرگنه وایس کلتم او یاد غور اصل کې دا مونږ ویو کنه او دا مونږ از معنی کو او یاد کا کلا چی خو یاد کا د دې کوم مغنشتره ټکې نشته دا اصل کې د غیات کدی واو سره حذف ده واذكر از کلتم د اصل کې دسی جوړه ده واذكر دا واو کډیر کمالونه یخه کل ذا واو حالیا راځي په دغه ډېر کمالو نبی لکه کلکنه معنا کو او حال داري د یو معنا په دی واو کې پټي کل ذا واو چې ده د تیر پورا آیات پورا جمله سره ځان تړي ته دا غا واو لاندې د تیر آیات پورا جمله بدلته وي لکه او کسوي بن سماي لکه موږ ویلو مخکړه مثالونو کې او مثال د منکرین په انکار کې او مثال تاسو بیان کې کسوي بن نو و اذا واذكر اذ جمله سداسالكه او یاد کا اذ کلاچي قلتم ويلو تاسي قلتم تاسو خنو ویلي څه مطلب داغه نبی اسلام دا زمانه چکو يهود دي خطاب خوغه لده د مديني يهود چکم و يا د خیبر چکم يهود و بنو قريزه بنو نذير دا دوی ته خطاب دي کلا ویلو دوی ختنو ویلي ویلي خو موسارتم زمانه يهود و لیکن خطاب چا تا کئ د نبی رحمت زمانی یوهود تا څه مطلب ده دا یو خلق دی دوی د خپلو مشرانو غلطي او د غلطي نه ویلا زکوۃ تعالی وی تاسو سودا خبر کړی وا زکه د انصاف تقاضا خدا وا چدی خلق ویله چې زمو مشرانو غلطي کړي ده چدا کارونه کړي نه موسی علی السلام تبیداری نه تا کړي توبو غواز مې وشتم تیسکو سینې نو پکار خداوه چې دی يهودو د خپلو د مشران او د غلطو کړنو رات کړه و, و, را و, و لیکن دوی د خپل مشرانو د خبرو تایید کوله الٹا بلکې غیله کړه جوړه وله چې مشرانو خدا کارونه کړې د دیو وجه نه کړې او خدای کړو د دی وجه نه کړې ف دیو وجه کړې دي ناغه ورته الٹا هغه پرتګونه ورغستل الله زکه ان دوی ته خطاب وکول ټول تم چې ویلو تاسو مطلب تاسو و وغو خلکې تاسو موږ سره ګنده یې او لکه څنګه چې تاسو پليته پلی کې دوړه یو ش وز او یادته کله چې کوته موویل تاسو یا موسا او لن نو نه لکه هرګس تزدیک نه کوومونږستا د ایمان سله چې کله لام را نو بیا د ایمان معه کېږي تزدیک کول دلته نوامین نه کې ایمان دی د نونه مخکې لکه لکه ک لام راغلی که د ایمان سلاشه راغلی ده لام راغلی په لکه کې په ایمان چې کل الله امر راشي نو بیا ایمان په معنا د یقین نوي ایمان په معنا د یقین نه ایمان په معنا د ایمان ناراضي لکه موږ کوم ایمان استلahi معنا خلو طاغه معنا نه راضي بلکې ایمان په معنا د تصدیق په د یقین شي دلته په معنا د یقین او په معنا د تصدیق ده اغه د ایمان استلahi معنا معنی نه ده ځکه چې دوی په مصالح اسلام ایمان وو دانه به ایمان نه ایمانه په مالله السلام مسلمانان او دغه زمانی لیکن سرک شو لن نو امنا لکه هر دانه چې هرې ایمان راړو پتا تابان دخوا به کافر وه ایمان را وړی وه لن نو امنه هرګې تزدق نه کومونږه لکه ستا ینی یین نه کوو مونږستا حتی تر دیپ نرله چوینو الله جهر تنکاره فاخت کو مسو کتو نونی لی تندر وانتم تنزلون وتصوا وتقتل پدې ځکه چې دوا مفسرین دوا کول ذکر کوي دوا تفسیر ذکر کوي د دې جملې د دې آیتم و چې کلام موسی عليه السلام تورات راوړ کوه تورنه او دوی ته کې وو چې دغه تورات دستاسو ساسو قانون دی نو دوی وته ویل چې مونږ خو ستاسو د خبره یقین نکو چې ذات الله خوده در ده یعنی زمونږ د دې خبره په دې خبره مانی یقین نرازي چې ذات الله غوښني خوده در ده مونږ ته الله په خپل اووي چې دا زمما قانون دی د اومنه نو مثال اسلام او یا کسان ځان سره وغستته اولاړ کوتور ته د هرې کبی نه چې کسانې وغستتل کوهیورته ځان سره بوت له هلته و سره اللهته خبرې او برې وړې چې دا زما قانون د یا کومغه تزدیک چې په کار الله ورته وکو د مشرانو سره دوی بیا ووي چې نه کله چې د لا خبرې واورې د غنه بادی می ووي نه منږ ته د الله اوسپ خپله ځانوخي څرکشي وو پکې موږ ته د الله پخپل خي هغه چې کوم چې د پاره غلې او هغه دوباره وختل وینه الله پخپل زانو خي الله دومره وسه شو چې بده یمنه آسماني بېجلی رغور زواله زلزله پراغله او د ټول الته مړ شو بغیر د موسی عليه السلام نو د هارون عليه السلام نه ټول تمړ شو ال ټول مړ کدازه کامل زمو بیا غټول کبیلی په خپل مینځ سره په جنگ کې چې زمو مشران به ویل ول تر مړکړه چل دی وته زور کړو پښتنو غو نساب نو دا خبره ته پوره جنجال برته جوړ شي پوش نو یال لا ته داخله ژوندیکې نو سمه واسنا کوم بعد موت کوم نو بیا الله دوباره ژوندیکړي دی یو تفسیر خلق دا کوي بل تفسیر خلق دا کوي اصل کدی کله چې د موسی السلام ورته ویل چې تاسو الله معافي کړي دا زانونه ووج مخقایت ک تیر دا دا مخ شو که نه چې دوی ماه د قانون د مخکې جرم ثابت شوی او جزای داوه چې دوی باید خپل زانونه مغله تیار کې او خپل خپلووانې باید ووجېد خپل چارسوو کوي هغ باید ووجې د ش په غنا کې هلته خو مساالسم الله له سوال نه وکړه او الله د مسیسلام سوال قبول کوو او ته چې زهخیر د مافکي می دي دلته چې کله مثال اسلام دویله دغه خبره وکړه چې تاسوخوا الله مافکيئ زم نه بس یی نه غو حکم د نه شو دلته د دوی وی, وی را دا خو من زمګی کی ناراضی چې مونږه الله معاف کړیو دوی ما خبر خلق دا کوي او زم ما زز سوچ کوچ دا دوی ما خبر ډیر خه دا زکه ګوره که مونږه دا وی, وی, وی چیر را تورات نه منلو اوله اول تفسیر چې کوم مو ویلې چې دوی ته کله موسی استم تورات راوړو او ته وی چې تورات د قانون دی مونږ ته وی, وی چې مونږ قانون نه زمږه کینه راضی پدې معنی موږ موږ څخه الله خبر او کی دا دا کولم کوم فسینو زکرکړه ده او دیم کولدار چې دوی دغه مافي معنی چې موږ الله معاف کړیو دا ما دغه دوی زکه صحیح راضی زکه چې دوی خدا قانون په ځان تطبیق کړي کنه دا یعنی مرته غاړه یې خو کنه دا کوم خو په تورات کې وو دا ځان د مرته غاړه کې خولو نو ګډی تورات ننګار کړي نو وویل چې موږ ځونه نه نو خودا کو قانون وی خیمنونه من من من د الله په خپل نو به په کار و چې دا نعمت دا د معافی د نعمت مخ کوي خو حالت جوګوی قانون منل دی ته یې خله چې سید محمد خپل خبره زما په ذهن کې ډیر راجی خبره چې دوی اصل کې دغه د معافی په دې خبره باندې یقین نه راځي چې موږ الله غري د خوښي نو موسار اسلام ته وی چې موږ الله له بوزا چې موږ تعالی په چې ماته سو ماف کړی ده دا تاسو کوم شیر کړو دا ته ماف ده موږ یو کین نو چې ګل موسار اسلام بوت لالتا همدغه او اویا کسان نو آلته دوی د مطالبه شروع کړه چې نو واست الله موږ ته خپل ځان وخي دا دوی مطالبه شروع کړه الله ته دوی دغه هدادت دوی مطالبه د دوی د تخنیت معنی نه و بلکې سرکښي نه و تنگول کول پزابول کول علاوه ته وسه شو وته ګورک دي مطالبه موسی اسلام کړي الله الله چې ته مل خپل ځان وخې سورتاه الله څنګه سو خبر کړي موسی اسلام دا الله आवाज اوریدلو لکه موسی اسلام الله چې الله ما ته ځان وخیا چې ته لګوینه ما نو ام مطالبه خو موسی اسلام کړي و لکه د موسی اسلام نیت خو غلط نه دا غنیت منه لا پویو چې دا د مينې نه خبره کوي دا د محبت نه او د د مرغوبیت نه د سیمالوي چې ما و خیا او د بني سایلو په دینیت منه لا پویو چې دا و د سرکشې نه دا مطالبی کوي یو مطالبه وکړه غو ته مونل شو د مطالبه کوي یي دوی کیسه سرکشیدا نو وایې سکوتما او یاد کاړه چې هویل تاسو یا موسی او موسی لنؤمن هرج تزدیک نکو یکین کو مونګه لقا طتاباندی ستاسو په خبر باندې چې مونږ الله معاف حتا تردی پوری یم موږ ستاسو پر خبر یقین نکړو دا غنید الله قانون دی تعالی دی دوړه صحیح به هدي صحیح الله تپت ر ولا ولم حتا نر الله چوین موږ الله جهرتن خकारा دغه دویم مطالبه واخا اغه ول مطالبه دلته سوال چې موږ دې الله خبره وکړي او ځکه مطالبه خو قبول شوه دا خبر له ب ولید تلته مطالبه دا دوه مطالبه بناراو مطالبه چمکه دا الله پخبل زان وخي رفاحت کوم سایکاتو نونی ولتاسو تندر سایکا ویل کی گی آسمانی बिजلې تا تندر ویو او باز خلک سایکنه مراده ا باز خلک د مراد نور معنی مخ لري خبر حدا تندر معنی ده سیدا چغه استاو اسو یقین مراد چغه اخلي چغم کي ديشي والله والا, والا ملاته پتره وانتم تنظرون ات صور تک تلک سوره دي اعراف ګورې التدد امدي ايتون له تفصيل له وضاحت رلا التويل دي ايت نمبر يو سلو يو سل او دري پنځه پنز پارا ايت نمبر يو سلو پنځه پنځوس این هم سپاره یو سلو پینزه پانزوس اتامی رو کون ایلان دی آیت دیم وقتار موسا او غرک موسی علیه سلام چون اکڑا وختاره او چون اکڑا موسی علیه سلام قومهو خدینا مخیت لگو رو یو سلو پانزوس و لما سکتا ام موسی الغزبو او هر کل چی لارد موسی علیه سلام نه غوصا غوصا پچی شو؟ جازین دویتری غوصا پچی شو؟ اگه شرک ما نو غوصاو شکرا دراغه د کوه تورنا نو چې کلاغه د سامري څخه خپلغه کیسه وکړه له وغټوله سامري غسخه وګرځول وور له د غټل واکچ تیر شو فلوي ولما سكت عن موسل غضب او هر کله چې لاړه د موسى عليه السلام له غصه هغه مامله حل کړه تخته هغه تخته چې تورات لیکل شوی الله ور کړو په نسخه ته په لیک د د تخته هدن هدایت ورحمتن انغه تخته کیشي لیکچیو ده هدایت نسخه پکې نکلی شو اشاره تورات رات لازم ورحمه العمران بانتیه والذین د پردا کسانو هم ربهم یرهبون چې دوی خپل رب نه یریږي وختاره موس دوی دا مطالبه وکړي موږ د دې دی آیت نه کته چې د قانوني نه نو بیا کې شي دغه خبر راجی راجی وګرځي چې دغه تورات د ویخی د قانوني نه نه منلو یقیني پدینرات نو چې دا د خدای کتاب دی نو بیا دی دا مطالبه وکړه چې موږ موږ لاله چې موږ خبرو کې نو وختاره موسی او چونکړه چونکړه مطلب غورا کړ موسی علیه السلام قومه د قوم خپلنه 70 او یا کسان لیمیکاتنا د لپاره د ملاقات زمونږه دوی تقریبا 12 قبیلې د هر قبیلې نه 12 قبیلې د هر قبیله شپږ شپږ کسان موسی علیه السلام غکړه نو 12 ضرب شپږه چون رازی؟ دو آویا و آویا. آویا. آویا کسان ده نور و ده دو کسان چوکو؟ د موسی علی اسلام و حرون علیه السلام و یعنی طول دو کسان و کسان دا خاص د قوم کسان و فلما پسر کل چه آخذ وقتا وختاره موسی قومو او چونک ده موسی علی اسلام خبال قوم نه سبین را جوند آویا کسان لیمیکاتی د ده پار زمان ده ملاکات چونس خبری اوکی؟ اگه مطالبه کرده و فلما آخذت هم به دوی چې کله خبرې وکړه بیا, بیا سوائی سوائی وی. وی. و چې منتهله قپل ځان وښي په فان ما په سر کله چې اخه تو راچفتو هر که چېونی ول دوی زل زری دته بیا سویک نه ووي زل زلوي راچفه مقب زل زله جړه تندر آثر کې ګوره اولې بجدغه دا بجلې نه جړک ځم کو ووجهې دله ز راغله او دغه زز بیا دا خلک قال ويليم موسی عليه السلام ربي وربهم لو شئت اهلكتهم كچې خوښه وستا نه هلا کړبه د هلا کړبه دوی مين کبلو په خوا ده دینا و ايايا ای او زه به ملال کړې وي الله اختیار ده داخلك به مخک هلا کړې وي یا الله دا زمنګ اته ولي کو نه ایت هلاکې مونږه بیمه په سبب د هغه فعال صفهاو چیکړي به وکوفان او مې نه زمنګ نه دا سبې وکوفان دی یا الله دوی دغه مطالبي کوي غلطه دی دوی د وژنې دا ویا وړ هلاکړه دا خو مونږ له ته جوړ شي ان هي الا فتنتو دا مغرستا امتحان دی الله کوم په خپل मेंस کې په جګړو شیلان جوشي نو دا سوال چې مصالحه سلام وکړو نو ثم بعسنا کوما بیا پورته کډه همغتااسو ځوان دي کډه همغتااسو ممبا د موته کوم پس د مرکز تاسو نه دغه پنځم نعمت دي چې کوم ذکر شولې حیات بعد المات یني په دنیا کې الله څوک ځنده کینا و پا تاسو مانا لا رحم و نعمت درمانه او که چه اغا مشرانی بیتر را جوندی کرده سم با اصناکم بیا جوندی کرده امینگا تاسو مبادی موتی کم پس در مرکس تاسونه لعال لکم تشکرون خام خاچی تاس شکر رده که وردلتو تا وی تاس شکر رده که پچیش من شکر رده که تاسو اغا اویا دا چې و اغا می را جوندی کرده چه پا ته کسان جوندیش و نو پا اغو او یا زرم نشوي نو الله با وياز او یا زرو دپاره بيدشي وي شکر ادا کوي په د ا ويازرو باندې لقایت مردود دو, دو پند وسو ګره سم عفون ان کو من بعد ذالک علکم تشکرون بیافو کرمنګ استاسونه پس استاس د شړکنا خامخایته شکر ادا کوي د ا ويازرم نشکه عدل ته په ا کسانو ژوند الله شکر ادا کوي التبلا څنګه خبرو کی چ په ويازرو په مرګ من شکر کوي دین چې الله د ا ويازر کسان نه دی مړ کړي خام دا 5 نعمتو وزول للا پا دي آيات كي دو نعمتو او اول شپاقم نعمت تزليل الغمام تزليل زويل اصل كبير كي سويري تا كي زويل زو يعني زوى چي دا زويل او لام زويل دا معنى او تزليل و غمام ویل کې ورو ته چمت له سور کول د ریو وزول ن نه او سرور کو مونږه علیکم په تاسو بې غامه ورې دوی چې کله فرون نهلاړه خلاص شو مصر سر نروتل او وادهتی تهویل کېږي دا د واده تی د می سر ساډ عرب ولاکوو طرف ته دا واې تیلا کوه د میسرنا چې کله ته دی خو راو ګوري چې ودا د عرب سیډ لوا ان کوم سیډ لچه سعودي عرب دکنه عرب کوم سیډ لدی دغه واديتی هم دغه سیډ لوا پرته ودا منټکا دوی چې دغه دریا پار کړو نو واديتی کې آباد شو او د واديتی چې ودا دشت و نه پکی بوتو نه پکی وو به یثم نو دشتونه او دغه کې د کې دوی واړول نو په دشت کې تیز لګيږي سهرا کې ګرمي موي د دوی موسی اسلام ته چې و دغه ګرمیدا او د پازابیو دلته سوه ني منه بوټي موټي مشتاي ځات هغه لاندې سړې آرام آرامو کیسویره مې راغې کی, کی تکلیف ته مونږ تا نو موسال اسلام علال سوالو کو الله دو دوی دې پر اوريزه تابې کړي دوی چې چرته ګرځي دلته اوريزه بده پاسه پیګرځي دي دا مستقیل دا دورې جوټیم داوه چې دوی نه ګیرچا پیرا وی په دې معنی سورې کړي او اشاره کړي و ازول لنلا او سوره کرده و کوم په تاسو بانده غماما وریزه وانزن او دا شپگم نعمت شو تزلیل الغمام اوام نعمت انزال المن والسلوه انزال رالیگل من ترنجبین او سلوه مرزان چیر تا دی تا ما نفتن او کده او را شده دو در وانزلنا علیکم او ا ا ا ا راول اگر منگا علیکم پا تاسو باندې من نا ترنجبین وصلوا او مرازان خداوام نعمتو انزال من نا کله کلا چه دوریازو مساله حل شوا نو بیا لوگوا تکلیفو نو موسال اسلام تراغه چه دوریازو مسله حل شوا په لوګه دا تکلیف ته شنیشت خوارق ده, ده پاره نو موسال اسلام بیا لالسوالو که گوره دو موسال اسلام دی سینه لگوره تونه غټه وهونه حله په کېوا د خلکو دپاره خبربار حال مسا د اللاله سوالوکوو چې یا الله د خوراکم ته بندو بس وکې الله او د آسمان تورنجبین تو رنجبین او مرځان را لږل تورنجبین رنجین من من ته یاره کې دا ک غونتی او کې غونې یا مثال خبره لې حالوا غونته یو تورنجبین دی تو رنجین چې دا به د شپې به الله را ووره ولو او دا به د بوتو د وو پسې به نه خې و دې وسوی لاړه کاوګي بيزان سره وړي وار چابه د وونو نه بوټونه بي دسه کا شوغه باندې هغه مله د شاتو هغه غني غبین هغه سره په کا شوغه باندې سره ووتوږي دغه دیب د ونی نه دسي کڼ غنتبو ا کڼ نه او نه پرچا کڼ نه ختي هو او دې سختي کنه خولل کیږي نه یي کی باز نیم کڼم کولل کیږي او باز نیم کڼ سختوي خدادونه سخت نه و د دې کير غنته لکه د شاتو غبیل وندې اواره کا شوغه منر تو بل کیدو کاګو کې ورا واچول او کورت وراو او د خوخ شیو او بل ل میزاد چو دا یخو تورنجبین او دا سوا چې دی دا مړځان یا مړست ته ورته غې مارغو بعضله مول کوي چې مړز نه دی شخص بلکې مړ ته ور ته مارغو پوه دا ورته الله رالیګل نو بعض علماء مولی کړي دي چې دا مړزانان به تیار پخه کړي به اسمان نه او بعضله مولی کوي چې نه تیار پخه کړي نه راله بلکې دا به اځو اندیparat له خډیر بوه دوی بتله او کار به کورانی ولبه خ پاسانه مندې قرته براول او کور کې به دې په خپل په خول ول ول ما لا ته پته و... ک تیار راتله ما لا ته پته د ایمان څخه مثلا نه دا چې دا اوس مون خامخه به دې باندې با سو کج د تیار راتله و... ک تیار نه راتله خو بس الله اور ته برابر کړي وو خوښم خلیل دا یو شی ګرم او یو شی ور ديږي د خوده نعمتونو لکه سړیدایتون کې سوچو کې چې خویا پڅونه د انسان هغه ته ګوڼ طبیعت له ګوریدل لا انسان تپت لا لات نه ګوري کثیر مړزان وې خوراک ده پرا نو مړزان خو ګرمو خوخه چیرې په نوم وخه ګرمي ښا چې په نوم وخه وې کډه مارغه وخه ی او کډه زناور وخه ی دا هغه ته صرف وخه نو صرف ګرم خوراک چې دغه خو نقصان نه بدن لا چې صرف ګرم خوراک کوي الله وسر بندوبو سکه د یخ تورنجبین پدیم او پدېوځ باندې نبی علی السلام به د نبی اسلام طریقه داوه چې هغه به دوه گرم شوینه نصر یوزه کول بلکې یو شیب گرم خوړو بل څه به یخ خوړو د مثال خبره خرمه به چې خوړله او د خرمه سره به نبی استم باد رنگم خوړل یو روایتونه کې د سری راضی چې کله به خرمه او خوړل که سات پس پر پس باد ما درنګ به یخ مزاج او خرمه گرمه ده نو بدن به چې دی هغه په اعتدال شو بعدن بچکمده با او آغا په متدل بشو او کل اکل باز رویتونو که لازی چه نبی علی اسلام با آم آم نبی علی اسلام با ده خورمه سره کچم خورد باز رویتونو که دام رازی یعنی دانه چی اوزه؟ اول بیو خورمه خورده او بیو بیوسته رو به بیو یو چون منتا پس بیو پسی بی پس کچم خورده زیاد کچی پوه شو آم کچی یختی که نه کچھ ګرم دي ہاں oh, oh, دا اردو کې اردو کې شلې غواړتوي مکنا ہاں خورما سب نبیستان کچھ خور اوس والله اولم په روایت کې راځي چې کچھ کې شي ګر یخ وي خو به هر بر معلومات به وکم او oh. نو بل دی کچھ تربلت شي زوري چکا کده شي چکای دکه بهر ولا ولا ملاته پتر خو بس لند خبر داد لند خبر بس و دوي مت نه وسه قطنه م جوړوي لند خبر داد خبر مقصد داره حاصل داره چې نبی له سلام بو گرم او یخ ش خورو نبی دوړه گرم خورل او نه دوړه یخ خورل دا سنت طریقہ ده دغه کده بدن نقصان وکړه دا مزه کړه ته ویل چې خوراک یعنی د خوراک طریقې نبی اسلام ته خودری چې باید موږ سره کم خوراک وکو وړه نبی اسلام چې خوراک وکو حدیث کازی وي کانا وي کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحب حلوان والاسلا والنبي اسلام خوښه او شاد به خوخی دل کله به خوراکو کو زګور دا وله خوښه چې دا حزمرا ولي او خوښه چې دا جگر لډه خشه ده خوښه چې زړلم ډېر خشه ده خوښه اډو کلم ډېر خشه ده ها نبی اسلام چې خوراک به چو کو خامخه به خوښه خورو نو بعضی خلکو چې حلوان ما معنی غست حلوا وجې پیغمبر اسلام به حلوا خورله نا حل و نا عربی که مانا خوک شه خوک شه نمورد کجوره و بازی من پسیلی نکیوه چه ماری پسی به کجوره خوک شه و شه مراد خوک شه نمورد کجوره صرف حلوانه ده خوک شه نمورد هر یا چه خوک شه و اقا به نبی هستم خوڑو چه هزمه راوری تروش شه به نبی هستم نخوڑو زکر تروش شه چه ده خوشکی پیدا کهی او تروش شه بازی چې څېر ترشوی نه خوري ډیر کنه د ترشوی شوینه معنی عادت دی ډیر خوري دا مخزور کی خشکی پیدا کوي لیونتوس سره مایله کوي نږدې کوي په دې وجه نبی اسلام ترش ډیر اغنو انټرېستد نو پکه ډیر بنه خو خېدل خو پاګې په ترش په مقابله کې بیا خواږه شې نه ډیر خو خېدل دا د نبی اسلام د خوراک کی وي وانزلنا اورال اورالګل مونګه رالګل مونګه علیکم یو ځل نه روزانه به تراتل متواتر براتلو علیکم پتہ سو باندې من ن تورنجبین دا تورنجبین یخ شو او خوخ شو وسلو او مرزان گرم شو او غوخو کلو او ویلی میوتاستا کلو چخره می من طیباته د پاکیزونه ما هغه رزق نا کوم درکړی میتاستا لیکن دوی پدی کې ناشکری وکړه و ما ظلمونه ظلمو کې ضمير د فاعل اغادي بني سهيلو ترې او نا کې ضمير د مفعول الله ته دي یعنی وماس ولمونه او زیاتې و نه کړو د بني اسرایو نا منګسره یعنی په منګته زیاتې و نه کړ ځان سره زیاتې و او سره ځاتې څنګه وکړمخه په وړاندو وای آیت نمبر ان شاء الله ثواب و سبا سبق سباب کې براشي آیت نمبر دا یو شپې ته ویس کولته او یاد کا کرے چې یا موسی اغزیاته د دې خود د پدیځ کې دغه وضاحت شولې ویس کولته او یاد کا کرے چې یا موسی او موسی لن نصبر علی طعامنا هرګ صبر نشو کوله موږ په خوراک واحد یو کې سمان دی, و دی کرو فدعو لنا دا تورنج بین د مړه دی په دې ټن کو فذلنا ربکا هو غواړه موږ د پاره درخپلنا یخرجلنا جنو بازی زموږ د پاره مې ما د هغه ځنه تم بیت الارضو چې زرغونی یزمکا لک سبزیان مبزیان ا دالانو وواړه دا یذې وخت چې سبزیان موږ ته اسمان راشي من پیازونا پیازونا دا شونا دا شونا اختل مم بقليها د سبزیانو نه وکي سايها او د بادرنګونه او فوميها او د وګينه او عدسها او د دالونو او بسل ها او د پیازو نه پیا د شونه او د شونه وخت سبزیانې وختل نو قالو ویل ورتال موسی لسنا اتستبدلون الذي اياتاسو بدلوي هاغه شي هاغه نعمت هو چې هغه دې ادنا ما ایا تاسو بدلوئ هغه شي هو چې هغه ادن معمولی معمول دي سبزیونه مسبزیونه خو معمول دي هو بلذی په مقابله د هغه شي چې هو خیر چا غوړه دي تاسو دومره شکر سرکه خلک چا دا تیار من خوراک لر دی تاسو وې چې نا موږ ټن شو بده او اودا د نور نخرو قانو اهبتو مثلا لاټ شي خارتا موسی اس نامړتوی که سبزیونه خوخیږي او زې د بازار لکنه وزه په دې وګورځي کې په دشت کې کوم ځای کې پیدا کې کوم کلیملې یا پخپلې و کارې دغه تاسو ما نو سراجي تیار خوړو فإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ يَقِينًا تَأْسَلُ بياغه چوغاړې تاسو وګورځي زمګه کې کوم بازار مازر بره پیدا شي کوم کلیملې بره پیدا په دشت کې الته وبدا سبزي نه پیدا شي اسمان د انش راتلې خان دغه غویا غزياته چې د دې نه شکري وکړل نو وماز ولمون او زياتې نه وکړې دي بني و ما ظلموا او ذاته نو کړې د بني سرنا منسره ولیکن قانون پوسوم یزدمون لیکن قانون او دوی ان پوسوم خپل ځان نو مانی یزلمون ذاته کوي دا دومره چې دغه را هر کومه تون عذبن راغلي کې کومه نو ده کوملوته اده سمود ده نور کمی دي دا ټول خپل د ذرمون د وجنه په دي مناعذبن راغلي الله او نه دې کړې دوی ته پیغمبر راغلي پوسون نو نوح علی السلام توګه هنيب سوال بیان کړي پلکانته د هنیمه وقاله عمر ده د هنیمه وقاله موسی اسلام جړېلی ورته چې دا د پیغام مونه مونه منه په اخر به انجام چې نه مندل نو الله وی مونږ تبا نو څه مړه چې الله زیاته اوس ورو کو نو دا غایت ټول څه فټ کی چې ما زره مونږ زیاته نه کړل او دوی سره دوی په خپل خپل ځان سره زیاته کړې دا د بني صمود غورا قوم عاد غورا قوم ټولو سره الله او ال خ مو کې او بیا د چې سرکښې کړه الله تبا کړی د غرهنګ دا, دا بنی سړی لمو او د غرهنګ منګ میو منګ مله الله ډیر نعمتونه کړي یو نعمت خدای الله تعالی چې په قران را کړی دی بل نعمت الله تعالی چې موږ مسلمان په قرونه پیدا کړیو په شې او بل کتا سو ګره د کفارو پر نسبت معنی د مسلمانو چې کوم इलाکی دی هغه خې لا کې دي کوم منطکي چې د مسلمان په کوم اندګو کې آباد دي د په نسبت د کفارو خې منطکي دي که موسم لحاظ نه وګوري که د آدنيات لحاظ نه وګوري کنورو په دې کې بډیر شین نور نورم وي که د خلقو د لحاظ نه وګوري د خلقو طبیعت لحاظ نه دا من د کی ډيري خېلي لیکن بیا مونږه یې کې تبايو غرق کې وله چې موږ په خپل خپل ځان څخه زیاته کړې مونږ دا لاغه تګلارغه نه د اغستې وما ما ظلموا او او ذاتین د کړه دی بني سایلو نا منسرہ ولکن لیکن کان وودوی انفسهم د خپل ځان نو یز یزلمون ذاته کونکی دغه درې نعمتونه نسبه بیان شو یو پنجم نعمت حیات بدل ممات شبغم تزلیل الغمام اوم انزال المنه والسلوه وایسکلتما وایز او یاد کا کله چی از معنی کله چی اوه معنی یاد کا و اویات کا اذ کلاچه کولته ویلتااسو یا موسی او موسی لن هرگز حجره نو مینا تصدیق نکاو لکستا یقین نکاو پتا ست خبر حتی تردی پوری نار الله جہرتن چوینو مونږ الله خقارا فاخذت کو سائقتو نونی نی ولتاسو تندر چغه یا تندر یا چغه وانم تنظورونه او تاسو ور ته قتل سمه بحث بیا جوندي کړی منږه تاسو من بعد د مووت کوم پس د مخستاسوونهلهله کوم تشون خا مخشته شه دا کوي شکر دی شي الله جوندی د دو کوردوباره وزل نلهعللی کو غه معمه وزول ننله اوصورورې کړړی مونږه علییکم په تاسو باې غام ځې ونزنله او را لل من علیکم په تاسوبانې من نه تورننجین وصل او او ویل قولو خره من تو یی با د پاکی زونه ما هغه رزق نا کوم چې در کړی می تاسو ته و ما ظلمو او زیاتې نه وکړي د بن اسرایلو نا موږ سره ولیکن لیکن قانونو دا بن اسرایل انفسهم د <سلم> خپل ځان نو سره یز دې مونځاتې کونکي